Teil 4 Abschnitt 1 Aufgaben 33 bis 38 Sie hören einen kurzen Vortrag über die Eigenschaften eines guten Verkäufers. Kreuzen Sie bei den Aufgaben 33 bis 38 im Aufgabenblatt die richtige Lösung A, B oder C an. Es gibt nur eine richtige Lösung. Sie hören das Gespräch zweimal. Sie haben jetzt 20 Sekunden Zeit, um die Aufgaben zu lesen. Sie hören jetzt das Gespräch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine alte Wahrheit. Je schlechter die Konjunktur, desto wichtiger ist ein guter Verkäufer. Gerade in rauen Zeiten brauchen wir im Vertrieb die besten Leute, denn die Firmen fahren ihre Investitionen zurück und drehen jeden Euro zweimal um. Deshalb haben Sie als gute Verkäufer auch in der Krise gute Karten. Kein Arbeitgeber wird in schlechten Zeiten einem guten Verkäufer kündigen. Deshalb sind wir heute zu unserem Absatzseminar zusammengekommen, um noch einmal über die wichtigsten Punkte zu sprechen, die Sie als erfolgreiche Verkäufer beachten müssen. Punkt 1. Machen Sie Probleme, Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zu Ihren eigenen. Dann fühlt er sich gut betreut. Punkt 2. Beobachten Sie, wann der Kunde reif für den Abschluss ist und zögern Sie dann den Zeitpunkt nicht zu lange hinaus, sondern versuchen Sie, schnell zum Abschluss zu kommen. Punkt 3. Hören Sie dem Kunden zuerst zu und reden Sie erst dann, wenn es wichtig ist, nämlich bei der Vertragsverhandlung. Punkt 4. Opfern Sie so wenig Zeit wie möglich für Organisation und Büroarbeit. Nutzen Sie stattdessen die Zeit lieber für Gespräche mit dem Kunden. Und letzter Punkt. Überzeugen Sie durch Ihr persönliches Auftreten. Der Kunde kauft nicht nur, weil er Ihr Produkt gut findet, sondern auch deshalb, weil Sie ihn als Persönlichkeit beeindrucken. Und zum Schluss noch ein paar gute Tipps für erfolgreiches Verkaufen. Die Sekretärin des Kunden ist der Schlüssel zum Kunden. Stellen Sie sich ihr vor. Seien Sie nett zu ihr. Informieren Sie sich über Ihren Gesprächspartner. Versuchen Sie, etwas über seine Hobbys und Vorlieben zu erfahren. So haben Sie immer die Möglichkeit, Gesprächspausen zu überbrücken und Nähe zu schaffen. Versuchen Sie, das Gespräch zu lenken und überlassen Sie die Initiative nicht Ihrem Gesprächspartner. Stellen Sie vor allem Fragen, auf die man nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Lassen Sie die Mengen, die Sie verkaufen wollen, klein aussehen. Bieten Sie nicht achtzig, sondern acht Bestelleinheiten. Sie hören jetzt das Gespräch noch einmal.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 Abschnitt 2 Aufgaben 39 bis 44 Sie hören ein Gespräch zwischen zwei Mitarbeitern über ein Problem in ihrer Firma. Kreuzen Sie bei den Aufgaben 39 bis 44 im Aufgabenblatt die richtige Lösung A, B oder C an. Es gibt nur eine richtige Lösung.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 Sie hören jetzt das Gespräch. Ich freue mich, Herr Huber, dass wir trotz unserer vielen Termine und Verpflichtungen gleich heute früh miteinander sprechen können. Nehmen Sie doch bitte Platz. Sie wissen ja, worum es geht. Ich hatte gehofft, dass wir unsere Schwierigkeiten in Bezug auf fristgerechte pünktliche Lieferung bereits im Griff hätten. Aber es laufen nach wie vor etliche Beschwerden von Kunden ein, Und ich befürchte, dass wir, wenn sich nicht bald etwas ändert, Kunden verlieren werden. Ich hatte auch geglaubt, dass wir das Problem schneller lösen würden. Angefangen hat alles mit dem Schaden an der Verpackungsmaschine. Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir den Fehler gefunden haben und die Reparatur war dann auch nicht so schnell zu erledigen. Wir mussten wie in alten Zeiten die Gläser per Hand in die Kartons packen. Und obwohl wir ein paar Aushilfskräfte eingesetzt haben, konnten wir nicht schnell genug die gewünschten Mengen herstellen. Aber in der Verpackung läuft doch jetzt alles wieder normal. Ja, aber dann hatten wir wirklich eine Verkettung unglücklicher Umstände. Herr Bauer, der Meister im Auslieferungslager, wurde länger krank. Und das führte bei den übrigen Mitarbeitern zu einem kleinen Chaos. Sie achteten nicht auf die zeitliche Reihenfolge der Lieferscheine. Manche Kunden bekamen ihre Ware zu früh und die anderen ärgerten sich, weil wir nicht termingerecht lieferten. Okay, sowas kann leider mal passieren. Aber auch Herr Bauer ist wieder im Haus, nur das Problem ist weiter da. Woran liegt's? Der entscheidende Punkt, das Kernproblem, ist für mich das Transportunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Inwiefern? Vor gut einem halben Jahr hat der Senior das Geschäft an den Sohn übergeben. Und der will nun sein Können beweisen und die ganz großen Gewinne machen. Deshalb nimmt er dann auch mehr Aufträge an, als er schaffen kann. Und prompt haben wir unsere Lieferverzögerungen. Haben Sie schon mit dem jetzigen Chef geredet? Ja. Er hat versprochen, seine Organisation zu verbessern und uns nicht mehr zu enttäuschen. Wäre es nicht besser, wenn wir uns nach einem anderen Unternehmen umsehen würden? Ich weiß nicht. Früher lief es ja prima. Und ansonsten fände ich es sowieso besser, wenn wir zumindest für Lieferungen in der näheren Umgebung ein oder zwei eigene Lastwagen hätten. Dann haben wir die Kontrolle. Außerdem wäre es doch keine schlechte Werbung, wenn Wagen mit unserem Firmennamen durch die Gegend fahren würden. Nun, der Gedanke ist mir ein bisschen zu spontan. Aber ich will ihn mir durch den Kopf gehen lassen. Worum ich Sie aber jetzt bitte, ist, dass Sie sich mit anderen Transportunternehmen in Verbindung setzen, Preise, Kapazitäten, Flexibilität, Zuverlässigkeit und so weiter abklären. Wenn wir dann diese Unterlagen zusammen haben, können wir uns hinsetzen, Kosten und Nutzen abwägen, vergleichen und dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Gut, Frau Scherer. Ich melde mich wieder bei Ihnen, wenn alle Informationen vorliegen. Sie hören jetzt das Gespräch noch einmal. Ich freue mich, Herr Huber, dass wir trotz unserer vielen Termine und Verpflichtungen gleich heute früh miteinander sprechen können.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 Ich melde mich wieder bei Ihnen, wenn alle Informationen vorliegen. Abschnitt 3 Aufgaben 45 bis 50 Sie hören ein Gespräch mit Frau Meurer, die in der Personalabteilung einer großen Firma arbeitet.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 Sie hören jetzt das Gespräch. Frau Meurer, ist es immer noch so, dass Frauen in technischen Berufen weniger Karrierechancen haben als Männer? Sie haben keine schlechteren Karrierechancen, aber eine schlechtere Ausgangsposition. Das ist Ihr Problem. Die Berufsentscheidung hat für junge Männer immer noch einen viel höheren Stellenwert als für junge Frauen Obwohl in der schulischen Ausbildung die Chancen längst gleich sind. Sehr oft haben die jungen Frauen sogar die besseren Schulabschlüsse. Aber viele von ihnen glauben, dass technische Berufe für sie nicht geeignet sind, weil sie nicht zu den traditionellen Frauenberufen gehören. Was tun die Betriebe, um an dieser Situation etwas zu ändern? Es liegt nicht an den Betrieben, dass sich wenig junge Frauen auf technische Ausbildungsplätze bewerben. Es liegt vielmehr, wie schon gesagt, daran, dass viele junge Frauen meinen, sie passen nicht in die technische Welt und dass sie sich deshalb auch scheuen, dort Verantwortung zu übernehmen. Aber indem sie sich so verhalten, verzichten sie auf hervorragende Lebenschancen, denn die technischen Berufe sind zukunftsorientiert und auch sicher was die Beschäftigung angeht. Fast alle Betriebe handeln heute nach dem Prinzip der Chancengleichheit. Das heißt, sie geben allen Mitarbeitern, ob männlich oder weiblich, die gleichen Möglichkeiten, ihre Potenziale zu entwickeln. Allerdings muss jeder diese Möglichkeiten auch ergreifen. Und wie ist die Situation in Ihrem Unternehmen? Auch bei uns findet man zurzeit in den technischen Berufen noch mehr Männer als Frauen. Aber der prozentuale Anteil der Mitarbeiterinnen ist bei uns verhältnismäßig hoch, verglichen mit anderen großen Firmen. Außerdem tun wir auch etwas für den Nachwuchs. Für Studentinnen in technischen Studiengängen haben wir ein Stipendienprogramm aufgelegt. Allerdings später im Beruf haben Frauen immer noch das Problem, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Und deshalb haben wir einige Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten, einen verlängerten Erziehungsurlaub und einen Betriebskindergarten. Was würden Sie jungen Frauen heute beruflich raten? Tja, jede junge Frau soll sich über ihre eigenen Talente und Fähigkeiten im Klaren sein und sich entsprechend für einen Beruf entscheiden. Vor allem sollen sie keine Angst haben, mit Männern in einen Konkurrenzkampf eintreten zu müssen. Auch in den technischen Berufen stehen ihnen heute die Türen offen. Dass beides, Beruf und auch Familie, wie ich ja schon sagte, zu seinem Recht kommen muss, das ist klar. Ganz wichtig ist deshalb, dass die Lebenspartner Verständnis für die Wünsche und Ambitionen ihrer Partnerinnen haben und dass sie verstehen, dass diese Wünsche nur verwirklicht werden können,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 wenn Sie selbst Ihren Anteil an den Pflichten in Familie und Haushalt übernehmen. Das ist das Ende des Tests zum Hörverstehen. Übertragen Sie nun Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Sie haben dazu fünf Minuten Zeit.